Bona tarda, benvinguts avui a aquesta activitat que fem paral·lela al Festival Internacional del Circ. i Nosaltres aquí a la que estem encantats de aquesta exposició que heu vist a fora, de còmics, de còmics que, que són de l'arxiu d'en Ramon Bec, del Festival de la Fundació i d'en Joan Manuel Soldevilla, que avui ens farà una conferència sobre el circ i els còmics. Aquí us, ens acompanyen en Ramon Bec, que en Genís Matarós no hi és, en Ramon Bec és l'apressòci d'en Genís, i ens explicarà una mica doncs, tota aquesta seva... una mica la, la fan aquest col·leccionista i com han arribat a aquesta col·lecció de còmics i com hem arribat a aquí a l'exposició d'aquest any amb nosaltres. Bé, bona nit. Abans de res, moltes gràcies a tots per, per la vostra assistència. Els còmic i el circ eh, van molt lligats a l'infantesa de tots aquells que, com ara deia molt ben en Joan Manuel, són nascuts al segle passat. Jo recordo que cada petit dels records que tinc d'infantesa era que teníem una televisió que només tenia dos colors, el blanc i el negre. Recordo doncs jugar a futbol, jugar a bàsquet i, i, i dues altres coses molt importants que eren els còmics que era doncs, eh, la manera d'entretenir-nos doncs, una manera d'entretenir-nos poc comú ara doncs, que ara ha canviat una mica la manera d'entreteniment i hi ha moltes més formes. I l'altre era el circ, no? quan venia el circ a Figueres era un tres perquè entràvem en un món de il·lusió que només durava quatre molt quatre dies, els quatre dies normalment de, de Santa Creu llavors, seguint una mica amb la línia que té doncs el Festival Internacional del Estil de Figueres de presentar atraccions inèdites a Europa generalment és un gran goig per nosaltres poder presentar doncs, aquesta conferència i aquesta exposició que en Joan Manel ha estat preparant tot aquest any llavors és també doncs, un moment doncs, per important perquè mai ningú ha estudiat ni s'ha fet cap exposició sobre el tema de la, que relaciona doncs el còmic amb el circ, llavors avui crec que som privilegis de tenir doncs, un ponent d'excepció com, com el Joan Manel que segur que ens farà descobrir moltes coses d'aquesta relació, d'aquest matrimoni entre el circ i el còmic moltes gràcies home. perfecte molt bé eh, bon vespre eh, moltes gràcies eh, Ramon per aquestes paraules Nati per acollir-nos la biblioteca i el festival no? per haver trobat aquest acord per fer aquesta exposició que la trobo significativa que està aquí al vestíbul de, de, de la biblioteca i moltes gràcies a tots vosaltres per per, per, per venir per uh, presentar-vos per no? escoltar aquesta singular reflexió al voltant de les relacions entre el còmic i el circ uh, certament és un terreny poc explorat i el, i el que farem ara és senzillament mostrar com és un terreny que encara necessita de moltes exploracions, no? Perquè, eh, certament, són dos camps, són dues manifestacions culturals que tenen una relació inqüestionable. I una relació que, d'alguna manera, eh, ha estat natural. Mm, de fet, eh, en dos compartien públic. El públic del circ, nens i adults, eren els, el públic dels TVOs. Nens i adults, no? en un moment determinat, en una conjuntura especial, llarg, sobretot del segle XX, el moment de la gran efervescència del llenguatge de la historieta, el moment d'expansió i universalització no, del circ com a fenomen, doncs són dos territoris que mm, comparteixen públic i eh, també comparteixen un seguit d'objectius d'oferir un entreteniment en tant que mm, escenari de mitjà de comunicació de massa, espectacle... Veiem que han ha d'haver alguna relació. I certament eh, és una relació que ha estat molt intensa en dues direccions, nosaltres només estudiarem una direcció, no? una direcció eh, que no estudiarem és com el món dels TVOs ha arribat al món del circ, que aquesta existiria, i segurament alguns recordeu algun espectacle de circ que estava protagonitzat o s'anunciava protagonitzat per un heroi, per un heroi eh, de TVO, per un heroi de ficció també per herois televisius, eh? quan estava de moda el Sando Kahn, Sando Kahn teníem al circ, no? però eh, sabem que Superman, Batman, i Spiderman han tingut el seu espectacle de circ, Quintín ha tingut el seu espectacle de circ, eh, Spiru ha tingut els seus espectacles de circ, vull dir que hi ha hagut una relació dels personatges del còmic que han entrat, que han format part, que han fet diversos espectacles integrats en el que és el, el, el, la vida sota la carpa. Aquesta línia personatges de còmic que es demenen, mmm, diríem, el motiu d'una representació del circ, no l'analitzarem. Nosaltres anirem per l'altra línia, no? Com els personatges, eh, com el circ entra a les vinyetes. Com el circ entra a les vinyetes. I veurem que, de nhi com entra a les vinyetes. I entra, eh, de forma, com ja veurem, molt curiosa, no? Però si pensem, fem una reflexió prèvia, no és estrany que els personatges del còmic ...hagin arribat al món del circ... ...que el món del circ s'ha ficat dins de les vinyetes... No? ...perquè certament... Eh, ...el circ ofereix... ...un territori... ...territori de llibertat... ...un territori que és regit per unes lleis... ...que no són les lleis convencionals... ...hi ha uns personatges estranys en el món del circ... ...amb les seves lleis, amb les seves dinàmiques... ...i... ...un personatge... ...se li ofereix un univers nou quan entra en el circ... ...a l'hora de forjar aventures d'un personatge... Portar-lo al circ és veritablement portar-lo a un univers nou. És un salt dimensional, entre el circ i allà li pot passar de tot. No? Li pot passar de tot des de perspectives molt diferents. Eh? És a dir, trobarem que eh, aquesta presència del circ en les aventures de còmic no es vincula només a un subgènere. Li podríem dir, en el còmic humorístic, mmm, el circ mmm, té, molta, i molta, té molta tirada. No? Vèiem un domador i un lleó, aquí hi ha un gac. Llavors, doncs, podem imaginar... Sí, però que no només és patrimoni del còmic humorístic. Quan veiem còmic d'aventures, quan veiem còmic policíac, quan veiem còmic de superherois, quan veiem eh, còmic més realista, ens trobem que el circ sempre ofereix unes possibilitats molt especials, molt engrescadores. Narrativament i gràficament, per això també és tan atractiu pel llenguatge del còmic al món del circ, no? Narrativament, perquè li ofereix, com dèiem, un escenari diferent, un univers amb unes lleis diferents, una nova dimensió. I allà poden passar coses veritablement excepcionals, a aquells personatges. Però més, gràficament, el món del cirque és molt llaminer, És molt llaminé. És molt llaminé perquè et permet tractar des del color, des del moviment, des de la composició, des de la planificació, et permet desenvolupar un veritable repte gràfic. I llavors, de forma natural, el món del, del còmic va veure que realment en el món de les vinyetes hi havia unes possibilitats excepcionals eh, començarem el nostre recorregut el nostre recorregut farà un recorregut mm, diríem geogràfic no? a partir de diverses mostres de, de còmic, però també cronològic veurem com han tingut molta presència jo habitualment, no, no, no, quan faig conferències no utilitzo powerpoints ni presis, perquè és que m'atabalo molt no, haig general a, a fer el ratolí i haig de parlar i em perdo una mica no? però en aquest cas jo crec que era important, perquè a l'hora de parlar d'una cosa tan, tan visual com és el llenguatge del còmic, jo crec que il·lustrarà molt bé tot el que volem, tot el que volem explicar, no? I, eh, com dèiem, no ha anirà per seccions, no? Parlem del còmic americà, parlarem del còmic europeu, del còmic hispànic... És una primera selecció i, com ja veureu, només fem un testet de moltes de les possibilitats que podríem desenvolupar. Però, per exemple, no parlem del manga japonès. El manga japonès també ha portat els seus personatges al món del circ. Però com al món del manga jo no hi he acabat d'entrar molt, doncs no hi parlo, però dic que això és una cosa que no parlem, però també es podria parlar del manga en el que seria pròpiament la, el tractament del circ com a material narratiu, no? Si comencem el nostre recorregut, no?, per al... Veieu com em perdo sempre? Espereu, si no ho farem així... Ara ja sembla que hi desperta. Molt bé. Si comencem el nostre recorregut, començarem parlant del còmic americà. Mm, no sé si és el més important o no és el més important, no? però és, és, és real que el llenguatge del còmic, entès com un gran mitjà de comunicació de massa, es desenvolupa als Estats Units a finals del segle XIX i sobretot a principis del segle XX. Hi ha un debat sobre si el còmic neix a Europa o neix a Amèrica. I, i hi ha precedents europeus que poden ser valorats i definits com a, com a còmics sense cap tipus de problema però és cert que el, el còmic no com a, diríem, llibre il·lustrat per nens eh, més o menys elitista, sinó com a gran mitjà de comunicació de massa això neix i esclata als Estats Units, sobretot a través de la premsa. El còmic neix a la premsa i, de fet, eh, la primera obra mestra que trobem en la història del còmic és aquest Little Nemo in Slamberland, és una sèrie, que es publicava als diaris, això és la planxa dominical que es publicava als diaris, i eh, això es comença a publicar al 1904, i és una obra que es perllonga al llarg de gairebé 20 anys, d'una maduresa extraordinària, és, és una cosa que sorprèn molt, perquè quan, per exemple, neix a la mateixa època el llenguatge del cinema, el cinema dels primers anys és un cinema molt primitiu, una mica rupestre, no? que allò avança amb dificultats en canvi, el llenguatge del còmic en poc temps ja fa obres mestres com aquest Little Nemo aquest Little Nemo és un personatge que sempre li passava el mateix al final de l'aventura no? a la darrera vinyeta el, el noi es despertava es despertava. tot era un somni sempre no? aquest és l'Amberland era el territori dels somnis on hi viatjava i en aquest món de somni on cada setmana vivia una aventura molt sovint, el món que es trobava era un món que estava inspirat en el món del circ, no? I aquí veiem aquesta banda de pallassos i circulant que realment ens, ens mostra com a l'hora de pensar un món oníric, creatiu, divers, multiforme, molt inspirat en l'estètica eh, modernista de principis de segle, doncs, Winsor McKay escull el món del circ perquè il·lustra de forma magnífica aquesta realitat no? aquesta presència del circ no només es constata com un escenari sinó que hi ha personatges de circ no? i de fet un dels grans primers personatges d'aventures que era el Mandrake, el, el Mac, era un personatge molt popular als anys 30, aquí a Espanya es va popularitzar molt als anys 40 també, i fins als anys 70 es va anar publicar amb certa regularitat aquest còmic d'aventures de Lee Falck, el guionista, i Phil Davis, el dibuixant, doncs aquest còmic que també es publicava en premsa, el protagonista era un Mac, un Mac de circ, evidentment un Mac que té tota una sèrie d'habilitats extraordinàries donava un motor narratiu molt important, no? Ell era artista de circ i les seves aventures les feia sovint acompanyat d'un d'aquest home d'aquest forçut que era negre i que anava vestit amb una pell de, de, de lleopard i la, el món del circ no només era un senyal d'identitat d'aquest personatge sinó que moltes de les aventures les vivia quan anava de gira amb, a, amb la seva companyia o quan anava a actuar a diversos circs del món, no? dins del còmic americà no només la cosa quedava en el món de l'aventura aquí tenim Dick Tracy Dick Tracy de Chester Gould és l'obra mestra del, del, del còmic policíac que neix als anys 30 té un inici molt potent però sobretot a partir dels anys 35-36 té una maduresa gràfica extraordinària i Dick Tracy és un personatge que sempre s'enfronta amb els factors grotescos, no? deformats normalment eren aquells personatges dels quals la cara era el, el, la imatge de l'ànima no? molts d'aquests personatges són personatges que estan vinculats al circ i curiosament els malfactors sovint són artistes de circ, sovint no, en ocasions són artistes de circ no? individus que es mouen en un món alternatiu en un món marginal en un món que està més enllà del límit més o d'allò de, que es marca com a normalitat i que els vincula amb el món de la delinqüència no és que vulgui dir que els artistes de circ són delinqüents eh? no, no vull fer aquesta afirmació però sí que el món del circ és com el món de la delinqüència un món que està més enllà de la llei oficial més enllà de la norma més enllà de la normalitat no? llavors els artistes de circ sovint sortiran a les històries de Dick Tracy com a delinqüents per aquesta dimensió d'individus diríem marginals en el sentit més Eh, literal del concepte, no? gent que viu al marge de la societat més convencional no? còmic oníric, eh, còmic d'aventures còmic eh, policíac però potser el que tots coneixem més evidentment, del còmic americà és potser el còmic de superherois ja el superheroi té alguna cosa d'artista de circ eh? si pensem amb l'estètica del, del superheroi que sempre va amb un vestuari especial quan actua un vestuari molt, molt còmode i molt llampant al mateix temps, no? que li permet primer fer les seves accions prodigioses, però al mateix temps l'identifica d'una manera visual, bé icona, eh, doncs ja la mateixa identitat visual visual del, del, del superheroi té molt com de trapecista i com d'artista de circ. No? Aquí veiem, de fet, en Batman i en Robin actuar en un circ, no? aquesta parella tan especial, a vegades ambigua en la seva relació se n'han parlat una mica de la singular relació d'amistat molt íntima entre aquests dos personatges però la, la veritat és que el, el mateix Batman, recordem eh, és un superheroi una mica estrany perquè no té, cap no té cap superpoder Bruce Wayne és un senyor que de fet té una, una capacitat atlètica extraordinària i això li permet enfrontar-se als malfactors en la seva identitat de, de Batman no? aquí els veiem en una aventura dels anys 50 enmig del circ on sembla que s'hi troben força, força gust no? i si Batman va al circ evidentment també Superman va, Superman va al circ clar que sí, no? Superman visita el circ en diverses ocasions de fet, algunes de les més populars adaptacions al dibuixos animat de Superman dels anys 30 són aventures de Superman en, en sota la carpa d'un circ i aquí veiem com el seu company Jimmy Olsen és el príncep dels pallassos, no? En Jimmy Olsen era bastant pallasso, eh? era el personatge còmic, era, era el gracioso, que diríem en les comèdies clàssiques, que sempre era una miqueta el component còmic de l'aventura. Aquí el veiem a Jimmy Olsen fent de pallasso i Superman entrant en aquesta aventura on veiem que amb, el seu, amb la seva bufarada no? aconsegueix que els, glo, els globus enlairin i tenim un número de cirques espectacular. No? Clar, tenir un superpoder com els de Superman i dedicar-los a aquestes coses dius, home, Clark que potser que ho treballis amb una, amb una missió més noble, però què més noble que un espectacle de circ no? i fer riure els nens i que s'ho passin pipa no? com veiem el còmic americà realment tracta el món del circ i més quan recordem que a Amèrica aquells espectacles de circ bé, eren a vegades desmesurats i hiperbòlics, no? allà va néixer el circ diríem de grans proporcions, de grans dimensions que avui tots coneixem no? eh, però els Galic aamericà realment eh, segueix utilitzant no? perquè podríem pensar amb els anys 30, 40, 50, sí però home, ja podem en els anys 80 i 90. i aquí tenim un dels, de, de, de les grans sèries de superherois, no? que són els x men La patrulla X, que es deien en els anys 70 i molta gent els recordem d'aquesta forma. Aquí estem amb una aventura que, mm, amable... Eh, company ha portat avui amb el format paper on veiem a la Patrulla X eh, reduïts artistes de circ, no? per una sèrie de circumstàncies es converteixen gairebé en atraccions de, de fira i mostren el seu superpoder no? aquesta és una etapa de la Patrulla X de les més eh, memorables, ben bé a finals dels 80 el guionista era Chris Clermont i el, i el dibuixant John Byer no? i aquí veiem tots els individus i de fet un dels protagonistes, que és Rondador Nocturno, que era el segon, aquell dimoni que surt allà, era en origen un artista de circ. És a dir, ella es guanyava... Abans de descobrir que en realitat era un i que es podia dedicar a lluitar contra el mal, ella es guanyava les garrofes fent d'artista de circ. No? Llavors, aquí tenim aquest personatge que és veritablement doncs, el... el un d'aquells personatges que és artista de circ i protagonista d'un còmic, d'un TVO aquí aquest magnífic X-Men de Clermont i, i Bayer no? superherois a dojo però com deien tots els gèneres no? superherois, policia, aventures fantasia, terror, terror no? el terror també és un dels subgèneres importants de fet, aquests còmics de Tales from the Creep eren uns còmics publicats als anys 50 per una editorial que es deia E.C. Comics que van ser molt polèmics als Estats Units perquè eren molt, molt populars i van sortir un seguit de veus que explicaven que això pervertia els nanos d'aquella època, els nanos americans no? i va haver-hi tota una campanya molt, molt potent per prohibir aquests còmics i, si més no, que passessin uns, uns òrgans de censura que validessin si allò era adequat per als adolescents o pervertir els adolescents. I aquests còmics de terror eh, de fet aquest no, no, no és així però m'ha agradat perquè era una portada molt maca però eh, en freqüència es desenvolupaven en el món del circ perquè, home, Pallasos assassins, veritat, els, els, els monstres que, de fira, etc que antigament hi havia al circ, etc. donaven molt, molt, molt de, molt de joc. No? Donaven molt de joc no només al còmic dels anys 50, sinó que, per exemple, Freak Show és un gran còmic de Bruce Jones i Bernie Wrightson dels anys 80, una de les obres més importants del còmic de terror d'aquell dels anys 80 i 90, on els protagonistes eren una companyia de circambulant, però on aquests protagonistes no eren ben bé artistes, sinó que eren monstres, no? De fet, és un homenatge a aquella pel·lícula terrible de Todd Browning, que era Freaks, monstres. No sé si l'heu vist alguna pel·lícula, alguna vegada aquesta pel·lícula, pel·lícula dels anys 40, terrible, perquè els protagonistes són gent amb unes discapacitats avarrants que eh, es convertien en segle XIX, principis del 20 amb, amb espectacles de circ no? llavors és un tipus de circ que no té res a veure amb el que és el circ però que eren artistes ambulants i llavors aquest freak show és potser una de les més curioses eh, recreacions, però no només parlem de terror, ens hem posat serios no? perquè hi ha un tipus de còmic extraordinàriament popular que tots coneixem i hem llegit alguna vegada i que també americà tracta el món del circ que són els còmics Disney els còmics Disney De nhi do el que han ajudat a popularitzar van ajudar a popularitzar l'univers Disney, és a dir de fet, ara no, ara no, però si pensem en els anys 60, 70, 80, Uh, l'accés a les pel·lícules Disney era molt ocasional hi havia una pel·lícula a l'any i ja està per Nadal i Semana Santa i gràcies no? el que realment mantenia molt viu el caliu d'aquesta passió Disney eren les revistes les revistes de còmic, la revista Dumbo i la revista Don Mickey i els que teniu alguna edat diran jo llegia Dumbo o jo llegia Don Mickey aquí s'identifica clarament l'edat que té la té té el públic i l'auditori no? i, i recordava molt de carinyo els còmics Disney eren molt bons eren molt bons. És dir, no els dibuixava Walt Disney perquè ell feia altres coses i dirigia l'imperi però hi havia uns dibuixants molt dotats i, i sobretot uns grans narradors d'aventures no? el millor dibuixant una veritable llegenda dels Estats Units d'Ànex és el, el Karl Marx no Cal Marx, eh, sinó Barcs amb B, que bueno, els dos parlaven de coses importants. Cal eh, Marx era un extraordinari dibuixant d'ànecs i les aventures més aventureres no, de, de l'ànec i del tio Gilito, quan s'anaven amb els sobrinitos arreu del món, sempre són guió i dibuix de Karl Marx. No? Aquí tenim una, o oh, eh, The Circus is coming to town, no? arriba al circ i evidentment passaran coses si arriba al circ a la ciutat en aquesta aventura dibuixada, per, per Karl Barks, que és, un, és el gran dibuixant d'Ànex. No? I el gran dibuixant del Mickey Mouse no era Walt Disney, tot i que sortia de la seva assignatura, però això era un, un tema més d'empresa, sinó que el gran dibuixant als anys 30 és un altre dibuixant nord d'artemàrica, que és Floyd Godferson, extraordinari, que publica les aventures de Mickey, que es publicaven en premsa. Així com l'Ànexdona les publicava en revistes a partir dels anys 40, als anys 30 els més importants diaris americans publicaven el Mickey Mouse i no només els més importants diaris americans a la l'any 32, 33, 34 publica diàriament una tira del Mickey Mouse equivocada per al Floyd Godferson no? si consulteu a Menoteca de l'avantguàrdia jo ho faig això, em diverteixo i vaig llegint el Mickey Mouse amb l'avantguàrdia de fa doncs, 80 anys que Déu n'hi do que ja són ganes però és molt mag li el rató Miguelito, el rató Miguelito era el nom que se'l coneixia a través de l'avantguàrdia aquí aquesta aventura ja veiem que estan en un circ Tres o quatre d'aventures llargues es desenvolupen al circ, perquè home, sempre ofereix un escenari de peripeixes extraordinàries, no? Diríem, les aventures de Donald eren més d'aventures exòtiques, les aventures de Mickey Mouse eren més aventures policiaques. Era una mica la, la identitat diferent de cada una d'elles, no? I parlem de, de còmic americà, parlem de Disney, però Disney ens permetrà el salt a còmic europeu. I fem, comencem parlant d'una cosa molt actual, una cosa molt actual, no? hi ha una sèrie tremendament popular dels darrers anys que es diu Black Sad on els protagonistes són éssers eh, que tenen forma d'animal però són antropomòrfics no? i eh, aquest còmic de Guarnido eh, ha tingut una popularitat extraordinària eh? ha tingut èxit arreu del món especialment a França s'ha convertit en un gran fenomen de vendes i el darrer, darrer lliurament d'aquest Black Sad es desenvolupa en el món del circ es titula Amarillo i es desenvolupa en món del circ i hem començat parlant del còmic europeu amb una cosa actualíssima que va sortir l'any passat He fet un recorregut tan cronològic potser, perquè en Juanjo Guarnido eh, com el dibuix, dibuixa molt bé els animals però que en Juanjo Guarnido es va començar a guanyar les garrofes durant molts anys dibuixant per Disney era un dibuixant Disney que va deixar després de la, la, la factoria i llavors va dibuixar ell els seus propis animals i va escriure una sèrie policíaca molt dura temes de sexe, drogues, prostitució però amb aquests personatges animals antropomòrfics, una cosa molt curiosa i ho recomano a la seva lectura perquè veritablement és, és més que notable i la darrera peripècia amb aquesta vinyeta magnífica no?, de circ que ja veig que en Ramon la veu i diu oh, fantàstic, no? això i tant, gran dibuixant no? bé, si parlem de còmic europeu doncs ens trobarem amb el mateix no? que tothom troba el seu espai en el món del circ no? i parlem d'Espiru Espirú és el gran, un dels grans personatges del, del còmic europeu, eh, es va conèixer aquí a, a Catalunya als anys 60 com a Espirú i Fantàstic, i un dels secundaris de luxe de, de l'Espirú és el marsupilami, aquest, aquest ésser estrany, eh, aquest híbrid de marsupial i... i ésser prodigiós que té unes habilitats úniques i la primera gran aventura del Marçopilami no la primera vegada que apareix que havia sortit amb una aventura que es deia Espíru i els hereus no? però quan es converteix en coprotagonista és els lladres els, del, del Marçopilami i el Marçopilami el tenien un circ com a, atracció, com a atracció pròpia perquè feia unes coses veritablement prodigioses no? llavors és un molt bon còmic d'estir dibuixat per aquest gran extraordinari dibuixant que és Franquet no? Franquet és un dels grans del còmic del còmic europeu no? dins d'aquest còmic europeu hi ha un altre gran nom que és el, el Willy Van Der Styn aquest, aquest dibuixant aquí és molt poc conegut però a Bèlgica és una llegenda i a la Bèlgica flamenca és, és més important gairebé no, no gairebé arriba a ser tan important com el tintin, diguem-ho així no? però té una popularitat extraordinària i de Bobby Bobet Cuive eh, Cuiche en la versió original s'han publicat centenars d'àlbums són àlbums, ja veieu eh, un Tapa Toba, perquè tenen les seves eh, 60 pàgines i, clar, tantes aventures tantes aventures, doncs algun dia van a patar el circ és inevitable que vagin també al circ, no? aquest és un no, no, no el tenim a l'exposició, perquè l'exposició l'hem centrat bàsicament, com ja ho explicarem en còmic hispànic o en alguna traducció del castellà o del català i aquest no es va traduir mai, però en tot cas aquí el comentàvem com a notable aportació, no? Dins d'aquest recorregut, aquest sí que el tenim a fora amb Benoît Biu-Gécefé i que eh, traduït al català com a Benet Tallaferro eh, magnífic, no? Ser, és un noi d'una força extraordinària, un gairebé sembla un superheroi, però no, no, és un noi d'aspecte normal, però que té una, una força fantàstica. Viu aventures normalment doncs, quotidianes, molt, preferentment urbanes, i un dia a la ciutat arriba al circ. Llavors, tot pot passar, i aquí tenim aquest circ Bodoni, que el tenim a fora a l'exposició, en la versió catalana, amb traducció del Vergené, no?, de vegades, no és molt freqüent però de vegades el... ens trobem alguna sèrie on els protagonistes són artistes de circ i de tot el còmic francòfon hi ha una sèrie no de les més importants però és... el còmic eh, francòfon franco-belga és, és, és riquíssim no? té, té quantitat de sèries nosaltres desconeixem les més populars però pensem que hi ha el que avui diríem sèries B d'extraordinària qualitat no? potser no són primeres espases però gent d'una professionalitat, d'un rigor. És el cas de François Cranjals, que és belga, eh, autor de diverses sèries, els Quatre Asses, Chevalier Blanc, de diversa temàtica, però té una sèrie que va ser molt popular dels anys 60, que eren les aventures de Pom i Teddy, on els protagonistes eren, Pom era el nen, eh, i Teddy era l'as aquest que l'acompanya sempre, i els protagonistes eren artistes de circ protagonistes eren dos, dos, el nen l'Asa i després la noia, que era equilibrista, i ells seran sempre els protagonistes i viuran aventures gairebé sempre vinculades al món del circ i esdevenen potser una de les sèries on més s'ha produït aquest lligam entre circ i còmic perquè els protagonistes no és que vagin al circ sinó que ells ja són protagonistes, artistes artistes de circ no? una sèrie, insisteixo, molt meritòria notable, no una gran sèrie però, sens dubte, té aquest mèrit de ser una sèrie on els protagonistes són artistes dins el món eh, del món franco-belga eh, dues curiositats no? que s'es mouen un mateix cap no? el món del còmic francès ha tingut una certa debilitat pel món del circ i no només per això sinó pel món del western molt del western, és curiós no? ha hagut... igual que hi va haver els espagueti westerns que es feien a Itàlia als anys 70 doncs curiosament el món, món franco-belga ha treballat moltíssim, utilitzat molt la historieta per explicar històries del far west de diversa textura, serioses o humorístiques, de fet aquest els Túniques Blaves, és una de les sèries més populars que hi ha a l'actualitat estan ara per l'àlbum número, ja, número 60, pensem que és una ja notable i aquesta aventura, les l'explosió en Caval és una història més que notable perquè tota ella es desenvolupa a través d'una companyia de cirque ambulant pels Estats Units durant la guerra de secessió llavors està molt ben documentada és una història humorística però, però, però, però ben explicada l'aliment d'humor és, és important però és una història d'aventures en el Far West durant la guerra de secessió i hi ha dos individus que són buscats per crear-se de la l'Unil Eh, per desertós, els protagonistes de la, de la sèrie, llavors per amagar-se s'integra una companyia de cirque amb volant no? llavors tenim aquesta aventura que és molt divertida l'únic que té aquesta aventura és que la portada, curiosament, no, no, no s'obratlla aquest element del cirque, és fonamental en tota la peripècia i només els veu amb el Wanted que potser té un cert sentit en, perquè poques vegades aquests dos protagonistes que són dos pobres desgraciats no? eh, soldats, un sergent i un, un, un, un soldat de raso no? però aquí són buscats per la policia, bueno, per, per l'exèrcit, això és mica raro i potser per això van a escollir aquesta portada i no una de circ, no? que segur que hagués sigut més més atractiva. Però també Lucky Luke eh, és un altre western franco-belga i humorístic. Tots coneixem Lucky Luke. Aquí hem posat eh, està a l'exposició al Western Circus, que és una de les aventures més divertides de Lucky Luke. Eh, aquí tenim aquesta il·lustració promocional no? del que era la sortida al mercat de l'àlbum de la seva edició francesa. I aquí mostrem, senzillament, no? una divertida imatge no? del que seria eh, aquesta habilitat que tenia Goscini per barrejar coses, no? la, el típic eh, assalt no? que feien els, els indis no? encerclant sempre el, el, els soldats del sèptimo de cavalleria doncs aquí encerclant la carpa del circ no? i això li dona molt de joc llavors la història, per els indis accepten formar part de la companyia i si recordem que circ i far west tenen molta relació i tots ve a la memòria de la figura de Buffalo Bill i la seva companyia de circ, doncs en el fons tot això és un homenatge a, a tota aquesta estranya i fascinant barreja que va haver entre el món del faroés i el món del circ sobretot a través de la companyia de Buffalo Bill no? i això ho hem portat perquè és una de les portades més espectaculars, no? Del, el Ricochet, el Ricochet és una sèrie d'aventures policiaques també el que diríem una mica sèrie B eh? una mica sèrie B, no és de les grans sèries molt popular, és a a França, especialment a Bèlgica el, el guionista és en Duixató i el dibuixant és en, en Tibet, bueno, en Tibet no? i és un dels personatges de, un dels dibuixants de la factoria Ergé, ell treballava amb l'Ergé treballava a la revista Tantant i eh, van crear aquesta sèrie que és eh, una sèrie publicità bastant dura, bastant dura per, per l'època, si pensem que la revista Tantant no? s'adreçava més aviat a un públic adolescent eren unes, unes aventures on hi havia assassinats, traficants de drogues, eh, sagraestos... És una sèrie bastant, bastant dura, bastant ben muntada, i aquesta aventura en concret, aquestes... Eh, aquest, aquestes eh, urpes, no? Eh, el Cirque Buglione és una aventura magnífica perquè tot es desenvolupa en el món del cirque, no? Hi eh, un seguit de crims, de misteris, al voltant d'una té un promotor de circ i bé, això dona molt de joc per, per una aventura policiaca bastant dura bastant dura, magníficament divulgada i molt ben i molt ben narrada, no? com veiem en el món franco-belga, que és l'altre gran el gran imperi, no? diríem, del món de la historieta a eh, Europa, tracta el món del circ amb una, amb una carència veritablement extraordinària no? i ens anem cap a el que serien els TVOs, el còmic hispànic de fet, l'exposició està centrada bàsicament en el còmic hispànic. No? Hem portat també algun element eh, forani, algun element franco-belga, que és el marsupilami, o que és el l'aquilo, com les seves traduccions al català o al castellà, una mica per mostrar que no només és una cosa, però ho hem centrat tot en el còmic hispànic. No? Llavors, en el còmic hispànic, la veritat és que ens trobem aquesta mateixa diversitat que hem vist que es dona en el còmic americà, no? humor, aventura, superheroi que passava també en el còmic franco-belga, també es dona en el còmic el còmic que es fa que es fa Espanya i que es fa a Catalunya, no? I podem començar parlant de l'humor, i si parlem de l'humor, doncs una sèrie que, home, tots tenen, tenim un cert carinyo, no? Ota el Bruixot, o el Bruixot. De fet, la, la sèrie va acabar l'any passat, el 2014, quan en Picanyol va dir, escolta, ja porto 40 anys dibuixant les tires d'Ota el Bruixot i ja estic cansat, no? Uh, el, el Bruixot és un Mac. el Bruixot és un mag, no? és com el Mandrake que veiem del, de l'Efalke i Phil Davis però en versió catalana i, i en versió divertida en versió volumiosa eh... Uh, Lota el Bruixot, normalment viu les seves aventures és més, no, no treballa un circ és més, més anàrtic, més erràtic però sovint va al circ clar, no? I, i sovint participa en alguna aventura del circ, veiem dovedors a les seves aventures i el seu talent, no? la seva habilitat de Mac permet a vegades solucions prodigioses no? aquesta vinyeta, sempre amb aquest grafisme tan net tan definitiu d'aquest de, de, de, estil de, que identifico una mica la revista Cavallfort no? Vull dir, que és un senyal gairebé d'identitat del que és aquesta publicació eh, extraordinària no? i del Sir Croc recordar que hi havia el Sir Cric, aquí és el Sir Croc i veient la imatge fa una mica de por quin serà el Croc que farà eh, a continuació eh, el Lleó passem eh, a una mica fer una... A, una abucació per doncs, gran clàssic, no? el al TVO. Al la revista TVO, aquí en tenim uns quans a TVOs, escullen al del circ perquè el gag és gairebé immediat, no? és immediat. Però aquí va escollit eh, diríem el presirc, no? Perquè els circ ja nan animals s'intenta que hi hagin animals eh, però clar, aquests animals d'on venen? venen? Oh, algú els ha de, els ha de caçar I llavors aquí hi ha aquest gran personatge que era l'Eustacio Morcillón no? i Babalí, eren uns personatges creats per en Benejam, molt populars van ser molt populars durant molts anys i eren, bé, eh, un caçador un caçador, un capturador un d'animals, ell capturava animals no els matava, que se m'anava acompanyat d'aquest negre una mica badoc que es deia, que es deia babalí no? l'Estaque Morcillón treballava per, per circs i per zoològics treballava per circs i per, i per, i per zoològics no? i les seves aventures sempre estaven al voltant de la captura d'algun tipus d'animal amb algun sistema molt enginyós sempre eren coses una mica del... semblaven dignes del professor Franz de Copenhague un altre gran personatge del TVO eh, artilugis una mica i, i, i plantejaments rocambolescos que permetien capturar llagons girafes i estruços i el que fes falta per nodrir els os o nodrir els, el, el circ no? un cop arribaven al circ també el TVO s'ocupava evidentment d'aquests animals perquè com dèiem un domador, un trapecista, un equilibrista allà tens un gag Sense, a poc que hi tens un gag no? i de fet tenim aquí a l'exposició eh, algun TVO que, on hi ha una aventura del circ però o sigui, hi ha un especial TVO dedicat específicament al món del circ no? perquè, clar, tots els grans dibuixants del TVO, que si en Venejam, que, si que si en Coll, per exemple, eh, que si Lourda, tots els grans dibuixants en algun moment o altre, clar, havien de dibuixar moltes coses, en algun moment o altre, gag cap al món del cir perquè era natural, no? aquest, aquest trasllat. L'altre gran eh, diguem eh, artista no? que en freqüència porta el seu protagonista al món del circ, és en José Sánchez, el dibuixant valencià, i el seu personatge Pumbi. El Pumbi, els que tenen una determinada edat igual els hi sona, els més joves diran això no sé què és. El Pumbi era la bomba. És el millor còmic infantil que s'ha fet mai a Espanya, millor còmic infantil, a l'alçada d'un Carl Barks amb el pato pat Donald que havíem vist era el gatito feliz, i el gatito feliz el que feia és viure aventures, aventures moltes, molt oníriques, gairebé surrealistes, amb una imaginació desbordant, i, clar, si a ell li agrada la imaginació, l'aventura, doncs el circ és, evidentment, un espai eh, natural on el Pumbi podia viure viure aventures. No? Va ser un còmic molt popular als anys eh, 60 i 70. No el publicava Bruguera, sinó que publicava Editorial valenciana, perquè a València havia una indústria de còmics molt potent, i, de fet, ara ningú se'n recorda del Pumbi, però la veritat és que és una... És una, un patrimoni d'aquella de, de, de gran qualitat. Nos morien aquesta línia d'aventura amb un component humorístic no? com eh, eh, ens podríem trobar clar. clar ara bé el Moradeder i Filemone, qu no? Què hem ha dit el Moradeder i Filemon? filemon no? El circo, cir, el taim també a l'exposició? No? Aquesta aventura és, és de la primera època, de la primera època on li encara no ha estat devorat per la maquinària Mortadero i Filemón, que, que havia de dibuixar Mortadero a tota hora, llavors ja li dibuixaven altres i ell signava. Aquesta és una aventura encara de primera època i és una aventura doncs, doncs, fantàstica. Per què és fantàstica? Home, perquè el circo té tot. I si pensem que eh, hi ha domadors de lleons, hi ha domadors de cavalls, domadors de gossos, ensinistradors, aquí els trobem. Eh? Hi ha eh, trapezzistes, hi han equilibristes, hi han prestigi prestigitadors hi ha eh, il·lusionistes doncs ja podem imaginar que quan el mortador i Filemon intervinguin doncs ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja anem malament no? de fet l'excusa és que hi han uns contrabandistes eh, que es creu que utilitzen el circ com, com a tapadera i llavors que el Mortadelo i Filemon els envia al el súper eh, com a investigadors a veure què passa no? llavors ells entren primer com a camàlics, com a... no s'ha de fer res però eh, són tan poc tres que intenten ajudar els trapassistes i els porten tots a l'hospital llavors ells han de fer de trapassistes llavors eh, i, i, i cada aventura, és a dir, l'aventura les aventures d'aquesta època estaven organitzades amb, amb episodis de quatre pàgines que era el que es publicava la revista Mortadelo Llavors, cada, cada subepisodi dins del circo és que van a, han de fer de trapeccistes. Doncs al final s'acaba que s'ha suspès la funció de trapeccistes. Després han de fer d'equilibristes. De El pobre equilibrista també es trenca les cames i llavors ells han de fer. Han de fer de domadors de lleons. Maten els tres lleons. Els maten els tres. Llavors s'acaba l'episodi que no hi ha forma de fer l'espectacle de lleons, no? la cosa va increixent no? I llavors al final de tot descobreixen eh, que sí, que al final el circ era una l'empresari utilitzava el circ per fer de traficant de traficant de què? ells no ho saben veuen un elefant que al final és un elefant de, com de plàstic i a dintre porta tot el material clandestí Entren en un espelma que traficava explosius no? I al final el, el, el, el circ va, peta pels aires Una aventura molt divertida Del, del, del, millor, del millor mortadelo i filemoni eh? Que allò es va degradar en molts moments Però és una aventura gràficament I Báñez està aquí en un moment de maduresa extraordinari I s'hi troba gust, no? s'hi troba molt a gust En tot aquest univers del, del circ Un, un llibre d'aquells eh, magnífic No? Eh, no s'atura aquí eh, aquesta relació perquè eh, La cara sota la lona és una sèrie de còmic d'aventures específicament català eh, obra de de Joaquim Carbó, el guionista, i de Josep Maria Madurell, el dibuixant de Gepi Fidel i de Massagrant. Doncs té una llarga sèrie, que són les aventures de Pere Vidal, i cada episodi tenia el títol La casa sota. El primer de a casa sota la sorra era molt popular, perquè es basava en una novel·la de Joaquim Carbó. La casa sota al mar, La casa sota els estels, La casa sota tal... I La casa sota la lona eh, es desenvolupa amb una companyia de cir que va per Àfrica que per àfrica no? normalment les aventures de Pere Vidal gairebé totes es mouen per terres africanes gairebé totes no? i aquesta casa sota l'alona es troben doncs, aquest mag que es diu Daniel Off, Off. i feia pensar en aquell escriptor de la Catalunya no? en John Daniel Bessonoff pues aquí tenim el Daniel Off no? que és el, el mag que fa coses prodigioses i que fa viure aventures al protagonista remarcables i dins aquest recorregut pel còmic hispànic, hem de fer una referència especial a potser l'aportació més singular, no? que és Toni Llanita. Toni Llanita tenim uns quants exposats aquí, eren aquests tipus de quadernets molt populars, molt populars als anys 40, 50, 60, als 70 ja pràcticament desapareixen. Aquests eren els TVOs, diríem, que es devoraven en el moment a l'època daurada del còmic a casa nostra. No? Era aquella època on els nanos no al cine, anaven un cop a la sabana i era car, eh, no hi havia televisió, la ràdio doncs, ja feia de nhi quina feina per entretenir, però no suficient, i tots els nanos devoraven els quadernets d'aventures. No? Això era era el, el, el producte estrella i que realment va marcar una època. De fet, és quan, quan molta gent pensa en TVO, pensa en aquests quadernets d'aventures. Diem d'aventures perquè si ve el còmic comunístic, tenia el format de, de revista, Tipo, doncs, Pulgar TV, etcètera, el còmic d'aventures sempre tenia aquest format i era extraordinàriament popular, eh? I aquí molts poden recordar haver llegit el Capitán Trueno, el tot el Guerrero de l'Antifaz, Roberto i Pedrín i tots aquests clàssics del còmic d'aventures eh, hispànic, no? Doncs aquest, Toni Llanita, era obra de... dels germans Quesada, el guió Pedro Quesada, el dibuix del gran, el gran Miguel Quesada, que era un dibuixant molt influït, sobretot a l'inici, per aquell gran dibuixant que era Manuel Gago, el del Guerra de l'Antifat, però després ja va, ja va desenvolupar la seva pròpia estètica. I Toni Llanita, els dos protagonistes, eren, com en el cas eh, que havia vist d'en de, de, Krenhals, eh, els dos protagonistes eren dos artistes de cirque. Dos artistes de cirque. Un noi i una noia, dos adolescents que eh, un era, crec, equilibrista i ella era eh, domadora de cavalls o una cosa d'aquestes, no? Sí, era això, exactament. I llavors, clar, Circa d'Ojo, Circa d'Ojo. Circa d'Ojo, sobretot al principi. El ser va ser molt popular, es va mantenir al llarg de més de 150 números, que déu això volia dir 3-4 anys, que no, era, no estava malament, ho publicava, ho publicava Maga, després Valenciana, i va ser molt, molt popular. El que és cert és que a partir d'un moment determinat el guionista ja veu que quan ja li ha tret tot el suc al cir, al final ja és una excusa al cir, no? i resulta que se'n va anar a fer una representació a l'Àfrica i troben doncs, doncs, eh, una ciutat perdida. No? Allò que sempre trobava... Tu vas a l'Àfrica i sempre trobaves una ciutat perdida. Això des dels temps de Tarzán era una cosa força freqüent. No? O trobava un volcán que esclatava, vull dir que al final el que fossin artistes de circ sí que tenia un, un significat perquè això els donava una habilitat física especial però ja es anava diluint i d'alguna forma quan ja al final los ases del circo no? Ja, ja, ja no eren tant ases del circo sinó aventureros la, la sèrie va, va començar ja a perdre el, el favor del públic perquè al públic li agradava això que fossin veritablement artistes de circ quan ja el circ no sortia sembla que llavors la sèrie va, va tallar els lligams d'entusiasme amb, el, amb el públic i no? Eh, i clar, si parlem de circ que casa la nostra circ popular, doncs, los payasos de la tele, no? Los de la tele van tenir el seu TVO, Gavi Fofó Miliki Fofito, per circumstàncies que tots recordareu, algunes traumàtiques, la revista va canviar en un moment determinat i es va dir Gavi Miliki Fofito. Ja sabeu que Fofó va morir i això va ser un trasbals emocional per tota una generació. Doncs, ve, Gavi Fofó Miliki Fofito, els pallassos de la tele, eh, van, van ser, de fet, la revista de Ia Cole Cole que era una revista molt, molt heterogènia però, eh, clar el, el gran reclam eren les aventures de, de, de, de, dels, dels pallassos de fet tenia un cert sentit perquè, clar, potser no recordareu com era el programa de los pallassos de la tele però los pallassos de la tele tenia una part de diríem que es feia la pista del circ on hi havia algun gag musical que feien els pallassos després hi havia algun número de circ i després hi havia una cosa que es deia l'aventura que de fet algun, crec que era Manuel Fuentes va dir que era la primera sitcom espanyola era, era, era una història que sempre es produïa en una, en una oficina o en una escola i llavors era, era una sitcom protagonitzada pels, pels pallassos i aquí el que hi havia són aventures, aventures d'aquestes eh, com les que hi havia a l'aventura dins del programa de los pallassos de la tele el era en, en, en dibuixant era un dibuixant no dels grans dibuixants, però sí un dibuixant professional d'una llarga trajectòria, que era José Cubero, eh, que després va ser bastant... va centrar, sobretot, la seva trajectòria en els últims anys de la seva carrera al TVO. El, TVO no? el Cubero era un dels dibuixants importants del, del TVO 2000 i, bé, va ser el responsable gràfic de, de les aventures en còmic de Gaby Fofomir i Keofito. Hi havia una altra adaptació de les aventures d'aquests pallassos que la dibuixava una altra d'aquells eh, artesans no? que era un món, que també estava especialitzat en adaptacions de sèries de televisió però aquesta potser de Cubero és la més, la més remarcable com veiem un recorregut veritablement eh, amplíssim no? pel que és aquesta relació entre còmic i circ una relació intensa una relació que eh, jo diria que no ens deixa indiferents i ens fa pensar que veritablement han estat dos camps expressius que han anat agermenats i que de forma natural, natural s'han apropat i han creat una, eh, diríem, tradició, una, una, una relació que ha estat veritablement notable. No? En bueno, fi, ho sembla, no? però sempre es podríem preguntar, o no? perquè clar, hi ha una pregunta hi ha una pregunta que tots ens farem no? i jo crec que tots esteu aquí i Tintin, i Tintin no? hem posat sense accent per fer-ho la francesa no? i tant tant, no? tant eh... clar ser... seria estrany que jo no parlés de Tintin eh... però clar, podria ser que Tintin no parlés del circ seria estrany, no? però clar I... Tintin va al circ? sí Tintín va al circ, no? De fet, va eh, al circ, però al circ d'una manera especial, no? Hi ha dos grans moments de circ en les aventures de Tintín. Un és eh, el que trobem a les set boles de cristall. A les set boles de cristall, si recordeu l'aventura, va en un espectacle, al Music Hall Palace, Tintín i el Capità, Capità Haddock, un espectacle on eh, trobaran gent que va ser, serà decisiva en l'aventura, no? i en aquest espectacle que farà el Music Hall Palace hi ha aquest eh, il·lusionista, veritat, que fa aquest espectacle hi ha en payassos, hi ha un llançador de punyals que és el general Alcázar, en veritat, amb el, amb el seu ajudant eh, que serà importantíssim pel que passarà després en aquesta aventura i fins i tot hi ha una mena de fakir que eh, doncs, a través de Madame Yamila sap veure coses que la gent no, no pot veure no? Llavors, clar és un circ diferent el que no utilitza la carpa però un espectacle on hi ha un il·lusionista on hi ha un fakir, on hi ha un pallassos eh, on hi ha un llançador de punyals doncs eh, evidentment és un espectacle de circ, evidentment és un espectacle un circ diferent, perquè és Tintín, i Tintin sempre ho fa tot diferent no? també en aquest espectacle surt la Casta Fiore aquí ja no sé com explicar-ho eh? però potser també la Casta Fiore seria una gran artista de circ tot i que ella és molt més còmode no? a l'escala de Milán i al, i al Liceu de Barcelona no? doncs sí, Tintin va circ però de fet el circ més important el circ més important surt aquí a l'aventura, a l'aventura, a l'onar, no? Eh, hem caminat damunt la lluna, no? Clar, pensar que hi ha circ a la lluna ja són ganes, no? Diguem, això és impossible, no? Aquest senyor ens està enganyant. No, no, aquí hi ha un circ, aquí hi ha un circ, perquè el lloc on a terra, el lloc on aterra el coet és el que s'anomena circ di d'hiparc. El circ és un dels noms que té eh, un cràter, un cràcter que se se'l pot anomenar també circ i el lloc on aterra el coet és el circ d'Hiparc, es diu així existeix aquest circ, aquest cràter a la Lluna perquè Hiparc és un dels pares de l'astronomia de l'antiga Grècia i de fet això provoca un gag al fet, fet que aterrin a un circ, no? perquè el capità Hadon no se n'assabenta gaire i en un moment diu, es troba els dupont que estan fent una mostra d'aquelles tan característiques seves de l'estupidesa humana, i el capità Falks es carrega i diu «Miri, anem a un circ, però no ens fan falta cap, cap pallasso». Eh? Vull dir, fa un joc de paraules entre el circ en el qual van aterrar. Per tant, hi ha un circ a Tintín, i a més, potser en el Tintín, en el moment més cèlebre de les aventures de Tintín, es desenvolupa en un circ deia un dibuixant de còmics venerable, Manel Font de Vila que a més es dibuixant del Jueve és un dels grans humoristes actuals quan ell començava a dibuixar quan ell començava a dibuixar eh, sempre tenia com a referència el Tintín tenia com a referència el Tintín perquè ell deia és es que qualsevol cosa que vulguis dibuixar sempre estarà al tintin. i algú li diu home, però si hi ha algú que no veia al Tintín diu, és es que no mereix ser dibuixat Bé, no? és a dir, qualsevol cosa que mereixi dibuixada surt al Tintin evidentment el circ havia de sortir el Tintin gràcies i no sé si hi ha alguna pregunta algun comentari o alguna aportació que algú digui, també tinc jo un còmic on hi havien perquè això com veureu a l'exposició eh de fet la, la, la, la xerrada es nodreix d'anar part dels, dels continguts de l'exposició però a l'exposició hi ha molt més, ha molt més no? per exemple ens trobem una cosa molt singular com són eh, cartells publicitaris de circ que utilitzen el llenguatge del còmic és una altra línia no interessant, és a dir, cartells de circ que expliquen les habilitats dels artistes a través de la seqüenciació gràfica pròpia del llenguatge del còmic i aquí fora veureu, veureu també altres còmics dels quals aquí no hem parlat que si Lili, que, si eh, que si Heidi, per exemple, el, el, hi ha una mostra del còmic Heidi, eh, la sèrie Heidi era japonesa, però quan es van publicar els còmics aquí a Espanya, als anys 70, no, no, no, no es traduïen els mangas japonesos, sinó que es dibuixaven les aventures de nou. I curiosament, qui dibuixava les aventures de Heidi era un senyor que es diu Jan, que el senyor Jan és el dibuixant de Super López si algú li el personatge doncs el dibuixant de Superlópez dibuixava també les aventures de Heidi i una de les aventures de Heidi és Llega al circo doncs que maco, imaginem Heidi la Clara, la cadira de rodes i l'abuelito i tot això sempre és maco eh, sí. de fet que el 12 de febrer eh, us convidem si voleu una visita guiada a l'exposició de fora o si ara no teniu pressa també podem anar a mirar -ho. com vulgueu i si no el dia 12 doncs, doncs fem aquí una visita sí sí i jous. Que uh, Que jo recordi no. Ara podria venat, eh, vull dir que el tema donava, eh? el tema donava Macoqui al cine i el Cid jo, ja em fa pulla aventura, eh, vull que... <ríe> podria venat perfectament, podria venat perfectament. De fet, és a dir, com veieu, hem anat eh? trobant alguns elements singulars, curiosos i hem teixit un, un discurs però la veritat és que hem trobat molt més material del que mostrem a l'exposició i del que expliquem a la, a la conferència i és certament una una relació que potser per natural no havia estat estudiada o referenciada o explicada com ho hem fet avui aquí i d'en Tom i Jerry alguna cosa? Tom i Jerry, eh, de fet Tom Jerry que d'entrada és, és un dibuix animat també va ser molt popular, com en el cas, de, com en el cas del Pat O'Donnell i del Miki, a través dels còmics, va ser molt popular, no? I no ho he mirat, però segur que Tommy i Jerry, segur, seguríssim que van al circ, perquè és que ja veus que és un tipus de personatge que el gag, eh, si el posen al circ passarà alguna cosa del i si veus al Tomi Jerry, veus un elefant, que veu el ratolí i el gat i ja, ja, ja, ja estàs aquí muntant una aventura. Sí, segur que trobaríem alguna aventura de Tomi Jerry al cir. I de no sé, de ¿De, sí. de donde, donde Toni Yanita lo lo publicaba en las primeras eh las eren de, de Maga. Maga era la de València. Ah, de València. Se Maga por Manuel Gago, que era el dibujante y, y editor que estaba un poco detrás de todo el proyecto, ¿no? Entonces Maga maga fue muy popular después porque también fue editora de colecciones de cromos. Muchas colecciones de cromos de los años 60 y 70 también eran de editorial Maga. Y bueno, fue, Valencia era muy potente en el terreno... Sí, creo que, creo que está, no, lo había, no lo había visto. No, a ver, lo, lo que se... Lo ¿Por, que el se... Formato, que ¿Por el formato? Porque es un, una... 4 sí bueno, un poco menos ¿eh? es un poquitín menos diría, que un A4, ¿eh? era lo que se diría untina 4 era lo que se llevaba era el cuadernillo de sí sí sí debería ser yaclacla debería estar marcado un poco por, por el... hazañas bélicas serían este formato por ejemplo sí sí todo te... era el formato torita pues eh, de hecho los, los cuadernillos Muchos de ellos eran venían de Valencia, Roberto Alcázar y Pedrini era de Valencia, el guerrero de la antifascía de Valencia, pero los dos núcleos de editores eran Valencia o Barcelona. Roberto Alcázar y Pedrini en cambio hajas bélicas lo publicaba Toray, que era de, que era de, de Barcelona y, y Capitán Trueno y tal, esto era era de Burguera que era Barcelona también, ¿no? o sea eran los dos focos muy potentes. Luego Val, Val, Valencia se fue hundiendo Eh, y en los 80 ya prácticamente no quedaba nada de, de lo que fue el imperio editorial valenciano que fue muy potente muy muy muy potente muy bien, nos pues, muchas gracias y visca el Cirque visca el TVO